Середньовіччя. Середньовіччя — період європейської історії з кінця V століття до епохи Відродження, 15 століття. Середні віки були часом важливих змін у Західній Європі. Після краху в V столітті Римської імперії Західна Європа перебувала під владою язичників. На початку 15 століття християнство поширилось по всій Європі. Починався час географічних відкриттів, Торгівлі та війн Імператор і Папа Римський У 800 році Карл Великий, король Франків, був коронований папою і став імператором Це була спроба об'єднати Європу під рукою одного правителя Протягом усього середньовіччя верховну владу в країні ділили король і намісник папи Феодальне суспільство у той час Європа була розділена на численні королівства, князівства, баронства та інші володіння. Джерелом матеріального добробуту було землеробство. Феодальна система власності на землю та на людей була вперше запроваджена у Франції в 10 столітті. Королі давали землі своїм васалам в обмін на їхні зобов'язання щодо вірності, а це означало – Сплату данини та участь у війнах Землю кожного феодала обробляли селяни, які платили йому своєю працею та надлишками врожаю. Церква також була великим і багатим землевласником Час насильства Після відбиття атак вікінгів та мусульман європейські правителі розпочали боротьбу за владу між собою Столітня війна 1337 1453 роки розпочалась між Англією та Францією за володіння французькими землями. Габсбурги в Австрії та Гогенцолерни в Германії також вели затяжні війни за розширення своїх територій. Ремесла і торгівля На початок XII століття добробут Європи почав швидко зростати. Купці і ремісники утворювали гільдії які сприяли розвитку ремесел і заохочували розвиток торгівлі. На початок 15 століття різко зростає кількість мануфактур, а в торгівлі спостерігається небачений розмах. Ілюстрації. Середньовічні бенкети. Багаті аристократи середньовіччя влаштовували бенкети з нагоди урочистих подій. Ці офіційні прийоми починались досить рано, Близько 10 чи 11 години ранку і тривали кілька годин Гості їли з допомогою ножів, веделок ще не було, ще просто руками Їжа була переважно м'ясною і щедро приправлена прянощами Суспільство ділилось на три стани – духовенство, аристократію І третій стан, який складався з селян, торговців та ремісників у 15-му столітті у Франції жила така собі Крістіна де Пізан, яка заробляла на життя, займаючись написанням романів. Це було дуже незвично для тих часів, оскільки небагато людей, особливо жінок, вміло читати і писати.